46. Вантажівка Бхагвана зі скрипом зупинилася біля стежки, що вела до резиденції Картера. Шоста ранку. Всю дорогу назад я обмірковував питання, що робити, доки до клубу Джатинги з селчару доїде окружний суперінтендант Тернер, щоб можна було офіційно заарештувати Джеремію Кейна. Вантажівка торгкотіла дорогою до Джатинги, а в душі спливали страхи. Кен дізнався, що замах на мене зазнав невдачі та вже утік. Ба гірше, спланував ще одну спробу і реалізує її, доки я битиму байдики, чекаючи на приїзд Тернера. Тепер, опинившись біля його будинку, я переконав себе, що чекати немає сенсу. Коліщата закрутилися, і достатньо того, що я детектив, а поруч зі мною констебль в однострої. До того ж лишався шанс, що в своїй теперішній ролі, як Роналд Картер, Кейн мав великий вплив навіть у Солчарі. Припускаю, що суперінтендант Тернер та його колеги могли бути на його боці, як і деякі офіцери у Уайт-Чепелі 17 років тому. Отже, краще поставити Тернера, коли той прибуде перед фактом. І кращого часу, ніж зараз, не буде. Ми висадили Деорі у селище, проінструктувавши, щоб ані він, ані його товариш Боджа і не потикалися до Білого містечка у найближчі 24 години Навіть більше, враховуючи, що наразі саме він є моїм головним свідком. Я наголосив, що коли він спробує втекти, я знайду його, і наслідки цього будуть жахливими, бо на голову йому впаде саме небо. Запевнивши Крамаря Багвана, що моє письмове зобов'язання виплатити ще 20 рупій як компенсацію витрат на паливо та знос частин вантажівки і шкіряного взуття буде виконане начальством на Лалбазар, я виліз із кабіни. Насправді ж жодних гарантій я дати не міг. Але Бхагван здався мені хлопцем наполегливим, тож, може, він і виграє епістолярну боротьбу з дрібними урядовцями фінансового відділу, навіть якщо для цього йому знадобляться рік чи два. У компанії констебля Сінгхай під цвірінкання ранкових пташок я почав підніматися стежкою, обсадженою деревами, до Гайфілду, повз відчинені двері будови, де Емілі Картер зберігала частини Бугатті. Будинок, білений і незайманий, височив за кілька ярдів оповитий сном, наче шовковим простирадлом. На веранді лишилися стояти плетені стільці, передні двері були замкнені, вікна верхнього поверху зачинені віконницями. Мене це влаштовувало. Я ніби якесь збочене задоволення отримував від думки, що доведеться витягувати Кейна з ліжка, бо саме так він і вчинив зі мною кілька годин тому. Я піднявся сходами, зупинився і обернувся до Осінгха. «Скільки вам років, синку?» Запитання захопило його зненацька. «18 сере. Приблизно стільки ж було й мені, коли наші з Кейном шляхи перетнулися вперше. Я наказав йому постукати у двері. Дрібниця, але мені здалося, що Кейну можна ще більше дошкулити, якщо арешт проведе юний індійський констебль». Хлопець гучно постукав. «Поліція, відчиніть двері!» – викрикнув він і не припиняв стукати, доки зсередини не почулися ознаки життя. Нарешті двері відчинилися, і перед нами повстала спантиличена мініатюрна покоївка у чорно-білій сукні. Констебль щось сказав їй місцевою мовою, і хоча слова були незнайомими, можна було безпомилково стверджувати, що тон його був владний. «Дівчина відступила і пропустила нас». Де він? запитав я, де Роналд Картер? Сагибі ще спить. Час його розбудити. Ведіть нас до його кімнати. На мить вона завагалася розбудити господаря за наказом двох незнайомців не здавалося їй природним, не кажучи вже про те, щоб вести їх до його спальні. Я кивнув констеблю і той рикнув на неї. Схоже, цього вистачило, щоб її переконати, і дівчина повела нас полірованою підлогою червоного дерева до сходів по центру перед покою, що вели на другий поверх. Угорі вона зупинилась біля найближчих дверей і тихенько постукала. «Хазяй не сагибе». Ми почекали, але відповіді не було. Вона знову постукала. «Хазяй не сагибе». Мені урвався терпець. «Я сам». Я важко постукав у двері, досить гучно, на мою думку, щоб і мертвого збудити. Двері навпроти відчинилися, і звідти визирнуло обличчя. Лікардікін, людина, яка сиділа за нашим столиком у вечері, і яка підписала звіт про роздентіла тіла Лекорбо. Не звертаючи на нього уваги, я знову постукав, тоді смикнув дверну ручку. Замкнено. «Де ключ?» – звернувся я до покоївки. Вона похитала головою. «Усагиба?» Я опустився навколішки і спробував зазирнути в замкову щілину, але нічого не побачив. Ключ стирчав у замку зсередини. «Роналде Картере!» – гукнув я. – «Відчиніть! Вас заарештовано!» Зі сходів пролунав знайомий голос. «Що в біса відбувається?» Я повернувся і побачив Емілі Картер у білому шовковому пеньюарі, яка спускалася з поверху вище, як янгол, що сходить на землю. Як на жінку, яка щойно прокинулася, рухалася вона надзвичайно рішуче. "Капітане Вінгеме, що ви робите?" "Я прийшов заарештувати містера Рональда Картера", відповів я, відомого також як Джеремія Кейн, за спробу вбивства. "Це смішно", відрізала вона, а вона потерла рукою скроню. Варто було їй підняти руку, рука взіскознув і відкрив чорно-блакитний синець, який мені вже доводилося бачити а той, що прикрашав її обличчя, був ретельно припудрений. Далі по коридору відчинилися ще одні двері. Цього разу вийшов Чарлз Престон. Він був у самому спідньому і недовірливо витріщався на мене. Віндгем? Я спробував приховати здивування від того, що його бачу, і обернувся до Емілі Картер. Мені потрібно, щоб ви відчинили ці двері. Не можу, ключу Роналда. Ви впевнені, що він усередині? Так стверджує покоївка. Я так розумію, це його спальня? Саме так. Ключ у замку зсередини. Боюсь, якщо він відмовиться відчиняти, то доведеться припустити, що він намагається утекти. Буду змушений виламати двері. Не чекаючи на її відповідь, я віддав наказ Сінгху вибити двері. Констебль відступив на кілька кроків, тоді кинувся на двері і вдарив плечем. Затріщало дерево. Він знову відступив і знову атакував двері. Цього разу вони піддалися. Сінг пролетів уперед, за інерцією перевалився за поріг. Я кинувся за ним, готовий побачити, що Кейн уже вилазить крізь вікно. Натомість у кімнаті було темно, віконниці зачинені. Повітря виявилось неприродно теплим. Крізь шпарини у віконницях падали тоненькі смужки світла. По центру кімнати, вкрите тоненьким серпанком москітної сітки, стояло латунне ліжко. Його узголів'я являло собою вишукану металеву скульптурну композицію. Я обережно наблизився до нього, відчуваючи на собі погляди місіс Картер і решти присутніх. Крізь сітку можна було розрізнити образи фігури. Я підняв сітку і побачив Кейна. Той лежав до лиць, голова ледь повернута вбік. Картера покликав я. А відповіді не було. Я взявся за москітну сітку, витяг одну секцію з-під матраца, відкинув. Піжама Кейна була вологою на дотик, як і тонкі простирадла. Я схопив його за руку. Холодна і нежива. Я гарячково спробував намацати пульс, але не відчув його. Відпустив руку, і та важко впала на ліжко. Я обернувся до Емілі Картер і Чарлі Престона, що стояли за кілька кроків від мене похитав головою. «Покличте лікаря Дікіна!»